Postula sagan, 20. og 1. kabli Þegar við höfum slitið okkur frá þeim letum við í haf og heldum beinaleið til Kós daginn eftir til Rótos og þaðan til Patara Þar hittum við á skip er faraátti til Fönikíu Stigum við á það og letum í haf Við höfum landsýn af Kýpur letum hana á bakborða og syldum til Sírlands og tókum höfn í Týrus. Þar átti skipið að leggja upp farminn. Við leituðum upp í og dvöldumst þar sjö daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skildi ekki halda áfram til Jérúsalem. Að þessum dögum liðnum lögðum við af stað. Fyldu þeir okkur allir á veg með konum og börnum út fyrir borgina Við fjallum á knýja í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöldumst við. Við stigum á skip en hinn sneru aftur heim til sín. Við komum til Petólamæs frá Týrus og lögum þar sjóferðinni. Við heilsuðum trúsiskinnunum og dvöldumst hjá þeim daglangt. Dæin eftir fórum við þaðan og komum til Sésaríu. Gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldumst hjá honum. Hann nátti fjórar ógiftar dætur gættar spádómskáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga kom spámaður einn ofan frá jútiðu, Agabus, að nafni. Hann kom til okkar, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti. Svo segir heilafur andi, þannig munu gyðingar í Jérusalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingjum. Þegar við heyrðum þetta, lögðum við og heima menn að Páli að fara ekki upp til Jérúsalem. En hann sagði, Hví grátið þið og hrellið hjarta mitt? Ég er eigi aðeins reyðubúinn að láta binda mig, heldur og að deyja í Jérúsalem fyrir nafn drottins Jésu. Honum varð eigi talið hugkvarf. Þá létum við kýrt og sögðum, Verði drottins vilji. Að þessum dögum liðnum, byggumst við til ferðar og hjældum upp til Jérúsalem. Nokkri lærisveinar frá Sésariðu urðu okkur samferða. Þeir fóru með okkur til Mnasonsnokkurs frá Kýpur. Lærisveins frá elstu tíð og skildum við gista hjá honum. Þegar við komum til Jérúsalem, tóku trúsiskinni nokkur feginn samlega. Næsta dag gekk Páll með okkur til Jakobs og allir öldungarnir komu þangað. Páll heilsaði þeim og lísti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafði gert meðal heiðingjana með þjónustu hans. Þeir vexu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann Þú sérð bróðir, hve margir týir þúsunda það eru meðal geðinga sem trú hafa tekið og allir eru þeir vandláttir um lagmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum geðingum sem eru meðal heiðinga að hverfa frá Mósi og segir að þeir skuli hvorki umskýra börn sín nýða fylgja síðum okkar. Hvað á nú að gera? Vístmunda spyrjast að þú sért komin. Ger því þetta sem við nú segjum þér. Hjá okkur eru fjórir menn sem heit kvílir á. Tak þá með þér, lát reynsast með þeim og ber kostnaðin fyrir þá að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá mega allir sjá að ekkert er hæft því sem þeim hefur verið sagt um þig, heldur gætir þú lögmálsinn sjálfur í breytni þinni. En um heiðingja sem trú hafa tekið, höfum við gefið út bréf og ályktað að þeir skuli varast kjöt fornað skurðgóðum, blóð, kjöt af köpnuðum dýrum og sörlifnað. Páll tóka sér mennina og lét hreinsast með þeim næsta dag. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gerði kunnugt hvenar hreinsunadagarnir væri á enda og fórnin fyrir hverð þeirra skildi fram borinn. Þegar dagarnir sjö voru nær liðnir, sáu geyðingar frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkin í uppnám, lögðu hendur á hann og rópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt líðnum lögmálinu og þessum stað og nú hefur hann auk heldur farið með griki inn í helgidómin og sörgað þennan heilaðar stað en þeir höfðu áður séð trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin Öll borgin varð uppvæg fólk þusti að þeir tóku Pál og drógu hann útur ur helgidóminum Jafnskjótt var dyrunum læst Þeir ætluðu að lífláta hann en hersveitarfóringjanum var tjáð að öll Jérúsalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér herrmenn og hundrashöfðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveitarfóringjan og herrmennina hættu þeir að berja Pál. Hersveitarfóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neinsvísari, sökum Óróvans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu herrmennirnir að bera hann vegna offsans í fólkinu. En múgur manns fyldi eftir og æfti, burt með hann. Um leið og fara átti með pálinn í kastalan, segir hann við hersveitarfóringjan. Leifist mér að tala nokkur orð við þig. Hann svaraði. Kannt þú grísku? Ekki er þú þá egyptin sem æsti til uppreisnar og dögunum og fór með morðvarkana fjögur þúsund út í óbyðir. Páll sagði. Ég er gifingur frá Tarsus í Kielikíu, borgari í ekki ómerkum bæ. Ég bygg þig. Leif mér að tala til fólksins. Hann leifði það. Páll bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum. Þegar hann hafði fengið gott hljóð, mælti hann til þeirra á hebreska tungu.